Vem där? För 10 poäng. Jag heter Bernad i andra namn. Det namnet fick jag då jag föddes i Liverpool 1975. Då hette jag Ryder efter efternamn efter min mor. Som ung var jag Everton supporter och hängde ofta på Goodison. Och i min karriär har jag spelat för bland annat Leeds och Blackburn Rovers två fågelholkar. Ah, ja, ja. Jag har mina jag ska, aningar. Ah, jag, har jag, jag ska skriva ner en gissning. <laughs> nej, nej, nej, nej. <laughs> 75, Ja, ah, är det ingen som vill gissa? Åtta poäng. Jag har 26 landskamper att skryta med efter min karriär och jag lyckades sätta dit sju stycken value. Förutom Leeds och Blackburn har jag även spelat för Manchester City och Liverpool. Många av mina klubbbyten skedde efter att klubbarna tröttnade på min bristfälliga fysiska status. Som jag, jag har ju inget annat namn längs. och Liverpool så är det. Ja. Nej, gå vidare du. Det är ingen som jag kan inte på den. Jag tror faktiskt andra hade gissat där och tagit den. Alltså men... jag har ju inget namn i huvudet men i min båge gissa. För sex poäng. Stan Collymore var min anfallskollega mellan 95 och 97 och i hans biografi berättar Stan att jag var den bästa andra spelaren. Att ni inte kan lägga ihop ett och två en så det är bedrövligt. Black ball. Black ball. This... Mm. Nej. Nej. Nej, jämfört med 75 är det som stör mig. så alltså, Det är ändå ganska ont. Jag skulle ju säga att det var ganska gammalt. men ja, För fyra poäng. Jag debuterade för Liverpool som 17-åring och ansågs vara ett stort löfte. Som 18-åring gjorde jag fem mål i en Liga match mot och Efter det fortsatte jag ösa in mål under flera år. Ja men att han gjorde mål där vi fattat Om de var, var anfallskollega Men Colin tyckte han var bra Det där gav oss inget mer ja. Fem mål i en match Det ja. debuterade för Liverpool som 17-åring skulle kunna vara pavel bure Om det var hockey <laughs> Alltså ni är så usla alltså. ja, jag, jag, jag får köra en rövar där Jag kan där ja, Du jag, på fyra ja, ja, ja, Jag vet inget annat Ja Ja, Jürgen du väntar till sista alltså. Jag får inte svara på fyra nu Nej just det, helt ja, det är helt ja, För helt poäng. två poäng en sak som jag kanske inte är så stolt över nu som tränare i Liverpools akademi är när jag efter ett mål mot Everton 1999 la mig ner vid kortlinjen och smartade yeah. upp den som målgest framför motståndare då har jag svarat. <laughs> ja, jag svarade innan jag svarade, Fowler Ja, härligt. Ja, men jag, jag var ju ute på Fowler. åtta Ja med Blackburn. Ja, den var lite, den var lite taskig för man var utlånad dit i tre månader bara. Det var där jag satt och skulle skriva det på åttas Nej men Blackburn. Han var aldrig i Blackburn. Jag trodde han var äldre.